І в селах молоді люди закохуються, одружуються, народжують дітей, як і тут, у місті. І через те, що вони живуть не тут, любити вони вміють не менше. Яка у них може бути любов? Якщо дівчина, зваж, молода дівчина, одягає перед чоловіком небосоніжки – Святка схопила свої чорні блискучі босиніжки і почала водити ними перед самим носом Даші. На ось таких високих і тонесеньких підборах, а свої ноги в самотуж сплетених товстих шкарпетках у калоші 44 го розміру, тому що у дворі без них не пройти лайно і бруд. Любов бачить красу душі, а не калоші. Злокинула їй Даринка. «Я б не стала менше любити свого Льошку, якби він зняв свої лаковані туфлі і взув калоші. А я, уяви собі, знайшла б іншого Льошу, який не кийком гусей у двір заганяє, а на БМВ їздить. Ну і шукай, подивимося ще, чим закінчаться твої пошуки». А, це я подивлюся, що ти через рік після весілля заспіваєш. Ну, тобі не побіжу скаржитися, це точно. А тобі більше немає до кого бігти. А от ти дограєшся зі своїм Веніаміном. Даринка схопила сумочку, перевірила, чи не забула гроші на дорогу і вискочила з квартири, гучно грюкнувши за собою дверима. Вона була у нестямі від гніву. І хоча до відправлення її автобуса ще було досить часу, поїхала на автовокзал. Трохи охолонувши, Даша подумала про те, що це була їхня перша сварка. Якось так виходило, що Даша з раннього дитинства завжди і в усьому поступалася подрузі та завжди з нею погоджувалася навіть якщо були у них якісь розбіжності, то Даринка намагалася м'яко і тихо висловити свою думку. Якщо свята з нею не погоджувалася, то Даша нічого їй далі не доводила, змирившися з тим, що сперечатися з подругою марно. Даринка сиділа на дерев'яній лавці на автостанції, коли чомусь згадала епізод зі свого дитинства. Бабуся подарувала їй на день народження ляльку – Анжелу. У свєтки такої не було. Лялька мала справжнє довге волосся, яке можна було розчісувати гребінцем і заплітати його у кіски. Анжелу можна було взяти за руку і водити – Лялька переставляла ноги та говорила «Мама». Ну, звичайно ж, Даша схопила Анжелу на руки і побігла до святки. У тієї загорілися очі від заздрощів, І дівчатка до вечора водили ляльку за руку, а та без утоми, на радість подругам, повторювала монотонно «Мама, мама, мама». Дашо! «Дай мені, Анжелу, на ніч!» – попросила Світланка, коли мати покликала Дашу ввечері додому. «Я хочу з нею поспати!» «Це ж мені бабуся подарувала!» – несміливо сказала Даринка. «Ну то що? Коли в мене буде день народження, мені теж подарують таку ляльку. Тоді я не буду в тебе просити!» «Бабуся лаятиметься!» – сказала Даша, простягаючи Анжелу подрузі а ти не кажи, що мені її дала. Тоді Таринка так і не зізналася вдома, куди поділа свій подарунок. Бабуся її насварила, мама налаялася до схочу, а батько ляснув по дупі і відправив спати. Свято було зіпсоване. І Даша вся в сльозах вляглася спати без Анжели. Вона плакала, закутившись із головою в ковдру, і довго не могла заснути. «А чому я зараз згадала про ту ляльку?» – подумала Даринка. «Дитинство минуло, і ми стали дорослими. Дорослими і такими різними». Даша тряслася в Пазикову по дорозі до свого села з неприємним осадом на душі. Навіть тряска автобуса не могла витрусити з її душі прикрі спогади про першу сварку з подругою. Серце Даші радісно забилося, наповнюючись приємною млістю, коли вона відчинила хвіртку у двір рідного дому. Буяв кущ квітучого бузку у дворі, розносячи навколо свій п'янкий аромат. На подвір'ї мирно цокотали курочки – а мати йшла з городу з оберемком молодого кропу і пір'ям зеленої цибулі. Дашо, донечко, нарешті ти приїхала, зраділа мама, якраз вчасно встигла на обід, на холодника. А тато вдома? Вдома, вдома, сидить уже з ложкою за столом. Можна подумати, що вранці його не годували, пробурчала мати просто так. Задля годиться, без зла і докорів. Даринка була вдома, де були стіни, знайомі до кожної дрібнички. Звична приємна прохолода, її диван, чисті до неможливості білосніжні тюлеві фіранки на вікнах і великий дубовий стіл на кухні, який дістався ще від бабусі. Даша відчувала радість і душевне піднесення в такі моменти, і вже незабаром забула про сварку зі святою. Тут, за спільним столом, як і раніше, кожен сів на своє місце. Батько коло торця столу, щоб не заважати матері метушитися біля плити. Місце мами було поруч із татом, Точніше, між ним і Піччу. А далі сиділа Даринка. Залишалося два вільні стільці. Старшого брата Даші Олександра, який давно поїхав з батьківського дому в інше місто, там одружився і вже пустив коріння. І бабусі, що вже кілька років не підводилася з ліжка. Даринка із задоволенням їла холодник. Скільки не намагалася вона зробити його сама у місті, ніяк не виходило так смачно. Чи то овочі не такі, чи то сметана розбавлена сухим молоком, чи то все не таке, як тут. Своє і приготовлене натрудженими руками мами. «А як там Сашко?» – запитала Даша. «А ми знаємо про нього не більше за тебе», – відповіла мама. Дзвінка не дочекається, а якщо і зателефонує, то скаже, що у нього все добре і по тому. «Скоро приїде, все дізнаєшся, про все розпитаєш», – сказав батько. «Дітей на літо збирається до нас привезти». «А що йому літку в місті робити?» – додала мати. «У двір не випустиш, то машини ганяють, як очманілі, то маніяки там різні». Даринка посміхнулася. «А я сумую за Маринкою, за Русланчиком», сказала вона. «То воно ж і зрозуміло, виросли, вважай, з тобою. Від самого народження можна сказати «все з тобою та з тобою», сказала мама. «Ну, не зовсім з народження, а з піврочку. Я до них звикла, як до своїх дітей. А вони, напевно, вже мене забули. Бачимося так рідко». «Може, й забули, чим у них зараз голови забиті?» «Комп'ютерами», – впевнено сказав батько. «Дашо, ти ж хотіла собі купити комп'ютер?» – чомусь запитала мама. «Хотіла, але поки не по кишені. Нічого, наразі обійдуся і без нього». «Ми тут порадилися», – мати перезирнулася з батьком, – і вирішили навскладки купити тобі комп'ютер. Мені? Даринка ледь не захлинулася холодником від такої несподіванки. Ну, Сашко грошей небагато надіслав. Бабуся додала. І ось мати дістала гроші, що лежали в коробці з-під цукерок на холодильнику, і простягла їх даші. Начебто мусить вистачити. Ну, ми були б самі купили, але зайшли до магазину, а там сила селена всього. А який він, де він, не знаємо з батьком».